מלכים ב', פרק ד'. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירת אדוני, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. ויאמר אליה אלישה, מה אעשה לך? הגידי לי מה יש לך בבית. ותאמר,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 ואישה זקן. ויומר. קרא לה. ויקרא לה ותעמוד בפתח. ויומר. למועד הזה כעת חיה, את חובקת בן. ותאמר, אל אדוני איש האלוהים, אל תחזב בשבחתך. וטהר האישה, ותלד בן, למועד הזה כעת חיה, אשר דיבר אליה אלישע. ויגדל הילד, ויהי היום, ויצא אל אביו, אל הקוצרים, ויומר אל אביו, ראשי, ראשי! ויומר אל הנער, שאהו <סעהו> אל אמו! ויסאהו, ויביאהו אל אמו, וישב על ברכיה עד הצהריים, וימות. ותעל ותשכיבהו על מיתת איש האלוהים, ותסגור בעדו, ותצא. ותקרא אל אישה, ותאמר.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 וגחזי עבר לפניהם, וישם את המשענת על פני הנער. ואין קול, ואין קשב. ויה וישוב לקראתו, ויגד לו לאמור, לא הקיצה נער! ויבוא אל אישה הביתה, והנה הנער מת, מושכב על מיתתו. ויבוא, ויסגור הדלת בעד שניהם, ויתפלל אל אדוני. ויעל, וישכב על הילד.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 ויאמר, שאי בנך. ותבוא, ותיפול על רגליו, ותשטחו ארצה, ותישא את בנה, ותצא. ואלישע, שב הגלגלה, והרעב בארץ, ובני הנביאים יושבים לפניו. ויומר לנערו, שפות הסיר הגדולה, ובשל נזיד לבני הנביאים. ויצא אחד אל השדה ללקט אורות, וימצא גפן השדה,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 ולא היה דבר רע בסיר. ואיש בא מבעל שלישה, ויבא לאיש האלוהים לחם ביכורים, עשרים לחם שעורים, וחרמל בצקלונו. ויומר, תן לעם, ויאכלו. ויומר משרתו, מה אתן זה לפני מאה איש? ויאמר, תן לעם, ויאכלו, כי כה אמר ה', אכל והותר. ויתן לפניהם, ויאכלו ויותירו, כדבר אדוני.